Oh. Слава Україні! Слава Майдану! В часи сьогоднішньої нашої радісної святкової програми вітаємо вас, наших вірних радіослухачів, предковічним традиційним привітом: Христос родився! Цим привітом жила і житиме вся християнська Україна. Дорогі радіослухачі, доброго ранку. Ви слухаєте Радіо Філадельфія. Українську радіопрограму Українського освітньо-культурного центру на радіохвилях WWDB 860AM. Центр знаходиться при 700 Cedar Road у Дженкінтаун, Пенсильвенія. Наш телефон 215-663-1166. У програмі «Історичний календарець», «Радіокоментар», «Найновіші новини з України», «Добірна українська музика», «Оголошення про громадські імпрези та комерційні реклами». Програму приготували Борис Захарчук, Іван Праско, Орися Гевка, Осиброшка з технічною допомогою Пилипа Рискальчика. Бажаємо вам приємно провести час. Дирекція Українського освітньокультурного центру щиро вітає всіх своїх членів, жертводавців, працівників, волонтерів та всю українську громаду Філядельфії і околиць з Різдвом Христовим і Новим Роком. Христос народився! Славімо Його! Найщиріші побажання веселих свят Різдва Христового та ласкавого успішного Нового Року даруємо Духовенство українських церков, проводам українським організацій, товариствам, установам, усім своїм учням і родичам всій українській громаді та великому українському народі. Дирекція, батьківський комітет та управа нашої української рідної школи. Христос родився. Менеджмент та Рада директорів Кредитівки Самопоміч щиро вітає українську громаду Філядельфії з Різдвом Христовим та Новим Роком. Бажаємо всім вам здоров'я, щастя та добробуту в новому році веселих свят! Філадельфійська Кредитівка-Самопоміч це фінансова установа, яка має для своїх членів всі фінансові послуги, як і у найбільших банках, але в Кредитівці.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 Докладнішу інформацію про всі наші послуги ви можете знайти на нашій веб-сторінці www.ukrfcu.com або зателефонуйте на номер 215-725-4430. Українсько-американське товариство громадян-сеньорів Філадельфії вітає українську громаду зі святами Різдва, Христового та Новим Роком. Бажає усім многих божих лас, кріпого здоров'я, щастя, всього найкращого та силу працювати далі на добра нашої громади. Управа закликає списуватися до товариства і разом проводити приємний час. За управу товариству сеньорів Юрко Тарасюк, Христос рождається. Радіоколегія Українського Змінюкультурного Центру щиро вітає своїх дорогих слухачів і всю українську громаду Філядельфії і околиць з Різдвом Христовим і Новим Роком. Христос народився, славимо Його! З нами Бог, з дячністю і любов'ю сестри чину святого Василія Великого вітають всіх, котрі були частиною їхнього життя. Молимося, щоб Божа любов наповнила ваші серця в час Різдвяних свят і протягом Нового року. Христос рождається. Славімо Його! «Христос рождається! З нагоди радісного свята Різдва Христового дирекція і працівники Української Федерації Америки пересилають вам і вашій родині щирий привіт і сердечні побажання, щоб ви у щасті і доброму здоров'ї зустрічали Новий рік. Висловлюємо глибоку вдячність за вашу постійну і щедру підтримку нашої організації». Щирий різдвяний привіт від Академії Святого Василя Великого, Сейнт Basil's Academy, Всій нашій українській громаді, нехай новонароджене Боже дитятко дарує вам кріпким здоров'я і щастям в житті. Сестри-васильянки, учителі, адміністрації та учні бажають всім вам Божого благословення в новому році. Христос родився, словімо Його». Управа Філядельфійського відділу Товариства українських інженерів Америки щиро вітає всіх наших членів і їхні родини і всю громаду у Філядельфійській окрузі з Різдвом Христовим і Новим Роком. Христос рождається. Петро Гевка, голова Товариства. Філядельфійський відділ Українського музичного інституту вітає вас з Різдвом Христовим і Новим Роком. Цей радісний святочний час нехай чудна звізда провадить вас до маленького Ісуса, щоб він обдарував вас миром, добром та щастям. Христос рождається. Голова Українського музичного інституту Леся Пінгальська. Дирекція релігійного товариства українців-католиків Свята Софія в Сполучених Штатах Америки він українську громаду зі світлим праздником Різдва Господа нашого Ісуса Христа та новим 2014 роком. Бажаємо вам миру, який заповідали ангели людям, любові, з якою поспішали пастушки до вертепу, віри, з якою йшли мудреці до Вифлеєму. Христос рождається, Славімо Його! Пластова станиця у Філідельфії вітає дирекцію і членів Українського освітно-культурного центру та українську громаду Філадельфії в колеці з Різдвом Христовим та Новим Роком і бажає всім веселих свят! Чоловічий хор Прометей сердечно вітає всіх членів хору та їхні родини, як і всю українську громаду з Різдвом Христовим і з Новим Роком. Христос рождається. Петро Гевка, голова хору. Братське забезпечневе товариство проведіння засилає теплі різняні привіти усім нашим церквам, організаціям, своїм членам, робітникам та цілій українській громаді. Бажаємо добра і щастя і миру в новому році. Христос родився. Славимо Його. Ніхто не хоче обтяжувати своїх рідних видатками, пов'язаними з так званими «останніми потребами». Але без відповідного забезпечення на життя у часі глибокого смутку родині загрожують ще й видатки, пов'язані з похороном, борги, податки тощо. Обменіть всі ці проблеми. Закупіть у товаристві проведення достатньо і відповідне для вас забезпечення на все життя. Самі переконаєтеся, що Permanent Whole Life Insurance принесе вам і вашій родині надійне фінансове забезпечення, мир та спокій. Permanent Whole Life Insurance – забезпечення на життя запевнює у будь-якому віці повну неоподатковану виплату. Покриття ніколи не втратить вартості, і його не потрібно відновлювати. Оплата ніколи не підвищиться. «Permanent whole life insurance» у проведінні є фінансово доступним і необхідним для забезпечення майбутнього вашої родини. Крім цього, це нагода безпозичково накопичувати майно, так зване «cash value» гайте часу. Дзвоніть до проведення 1-877-857-2284. Ще раз. 1-877-857-2284. Шановні краяни, увага! Банк MB Financial пропонує Red Checking рахунок під 2% з балансом від 1 долара до 10 тисяч доларів. У додаток, при відкритті рахунку, ви отримаєте подарунок. Повідомте своїх дітей, друзів та родичів про цей Red Checking рахунок. Банк MB Financial знаходиться на вулиці Baselton Avenue у Філадельфії. Працівники банку розмовляють українською мовою та радо допоможуть вам у вирішенні усіх фінансових справ. Отож, приходьте і переконайтеся, чому MB-банк є «мій банк». Усім відомий і довголітний похоронний заклад пана Михайла Насевича, який знаходиться при 95 29 Баслтин-Авеню біля роздоріжжя Грант-Авеню, працює під назвою Fletcher Насевич Funeral Home. Вже 100 років родина Насевичу подає професійну і вічливу обслугу родинам в час Великого Гор'я. У хвилинах потреби телефонуйте на число 215-673-8153. Або 215-329-1844. Ще раз прогадаємо адресу похоронного закладу 95-29 Bustleton Avenue. Або також біля катедри непорочного зачаття при 717 Brown Street. Співає Соломія Дуткевич. Зараз різдвяний привіт митрополита Української Католицької церкви Стефана Сороки. Слава Ісусу Христу. У той час, як люди всьому світі знову готуючи святкувати народження нашого Господа і Спаси Ісуса Христа, мені на пам'ять проходить пісні, в яких говорить про повернення додому і, зокрема, повернення додому на Різдво. I'll be home for Christmas. There's no place like home for the holidays. Цього року я передаю своє особисте запрошення кожному і всім. Поверніться до дому на Різдво. Придіть до вашої церкви. Придіть і будьте врахований. Різдвяна і це безперевний рух. Йосип і Марія – Вирушають до рідного Вифлему, щоб їх врахувати. Їм було наказано прибути для перепису населення. Пухландене цей чудовий мозаїчний трептив. Народжене на нашого Господа. Сентрана Панео змаловує народжене Ісуса Христа. Пухландене на Ісуса, його мати та Йосифа. Вони, що та родина, ліворуч зображені мудрцію три царі, вони проходять здалека, керовані божественним світлом зорі. Вони хочуть побачити Бога, що ставши чоловіком нашого Спасителя. Праворуч ми бачимо пастирів. Пастухи перебували в полі зі своїми отарами, з'явивши ангели і слава Господу освяли їх. І пішли вони до того місця, де Син Божий народивши здів на ім'я Марія. Три царі, пастирі, сили небесні всі вирушили цю таинствену ніч до того єдиного місця в місці Давида, щоб клонитиша прославати, віддати чест Боговій Нашому но новонародженому цареві. За нашою українською традицією ми також подорожуємо на різдво діти, внуки, уся родина часом дуже здалека, приїжджають, щоб шуткувати з батьками і дідами, усій злобою і теплотою ставиться до тих, хто зібрався за стоми на святу Печерню. На столі традиційні страви. всі колодують, приходять минуле, думають про майбутнє. В пам'ять по залишають для них місце при столі. Страви, які споживають на святій за спільним столом, на вечері вріства мають духовний емоційний вимір. Але за цим столом подорож, не закінчується у навечері Різдва чи в Різдвяний день, вона продовжується від столу Різдвяної вечері родини до столу, що тої вечері нашого Господа, перефіаної церкви. Тут, відчуваючи найвище духовне піднесення і радість Різдва, Родина, дружі, ближки і гощі, збираючи, як переф'яна родина навколо того престолу нашого Господа. Запрошуючи всі, усі вітаючи, бо сюди ми проходимо, як мудреці і пастухи, щоб бути з нашим Господом і Спасом Ісусом Христом. Щодо ми проходимо, щоб віддати Богові славу, хвалу і почесті. Тут ми оживляємо в пам'яті Його таєнственне народження, що стане що в флемії якогось двадцять столітті тому. Тут нам пригадується, що наш Придвічний Бог є з нами. Якщо ви дивитеся цю програму і слухаєте моє звернення, я сердечно прошу вас і ваших рідних прийняти моє особисте запрошення. Нехай моє запрошення стане вашим запрошенням для ваших рідних, ваших дружів, ваших близьких. Повинніться додому цього різдва, поверніться у ваші периф'яни і родини, повинніться додому до вашої церкви і бути враховані. Тверді в наші церкви широко відчинені для вас, вони запрошують вас і ваші родини. Наші відомі і щастеріки бажають привітати вас, подолитися з вами радістю різдва. Тут ми зустрінемося і обнімаємося один з одним нашим традиційним привітом. Христос Рожайша, славимо Його, цього різдва. Повинниче додому... І станете причасниками шотої вечері нашого Господа, повернічи додому і розліть його орло, Бог, Його мір зі своєю переф'яною родиною. Наш продвічний Бог є з нами. Поверніться додому, щоб бути з Ним. Ми хочемо уділити вам більше. Відвідайте нашу веб-сторінку www.ukrarchdiocesan.us або напишіть нам на адресу Української католицької архієпархії Філадельфії 827 North Franklin Street, Philadelphia, PA 19123. Сію, сію посіваю, щастя і радість вам бажаю. З Різдвом Христовим та Новим Роком вас сердечно всіх. Вітаємо родину, приятелів, організації всіх українських громаді. Веселих свят бажає Борис і Ніля Павлюк з родиною. Веселих свят Різдва Христового і щасливого Нового року засилають усій родині, приятелям і знайомим Стефан і Анна Макух. Христос народився, славімо Його! Володимира і Олесь Дух з родиною вітають усіх друзів, знайомих, членів хору Прометей та нашу українську громаду міста Філадельфії. зі світлим святом Різдва Христового та Новим Роком. Христос родився, словімо Його. Всім приятелям і знайомим бажаємо веселих свят Різдва Христового та щасливого Нового Року. Борис і Дзвінка Захарчуки. Доктор Тарас Пенкальський з родиною. І приємство його American Kinesiology Center, яке знаходиться при 9709 Busselton Avenue у Філадельфії, вітає усіх своїх клієнтів та цілу громаду з Різдвом Христовим і бажає усім щасливого Нового Року. Христос родився. Славімо Його! Веселих свят Різдва Христового і щасливого Нового Року. Рідним, приятелям, знайомим і клієнтам. Бажають Вилла Троянда у Вайлдвуд, Нью-Джерсі. Власниця Івана Пенкальська бажає веселих свят Різдва Христового і щасливого Нового Року. Рідним, приятелям, знайомим і клієнтам. Христос народився, славімо Його. Захарій і Стейсі Гулайю, власники двох ресторанів в околиці Дженкентаун, недалеко українського центру, Дрейк Tavern та King's Corner, щиро вітають зі святами своїх друзів, гостей, родину та громаду. Drake's Tavern знаходиться при 304 York Road, Дженкентаун a King's Corner, 63 Summer Avenue in Jenkintown. Христос рождається, славимо його. Від імені Екзекутивного комітету Українського народного союзу, найстаршої та найбільшої братської установи, котра служить громаді від 1894 року, вітаємо своїх шановних членів та українську громаду з радісним святом Різдва Христового та з Новим Роком. Бажаємо доброго здоров'я, миру в житті та згадуємо наших героїв та патріотів Евромайдану. Христос рождається. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Комітет оборони людських прав у Філадельфії, Ukrainian Human Rights Committee підтримує і живе гарячим подихом Київського Майдану та пересилає всім, хто у гостру зимову негоду жертвує своїм часом і здоров'ям для перемоги українського ідеалу європейської інтеграції. Друзі, ми з вами. В чому часі ми працюємо з американським конгресом над резолюціями і санкціями проти антинародного уряду України, який зневажає волю українського народу. Разом ми переможемо Христос родився. Веселих свят. Слава Україні. Zak and Stacy Kulayev would like to send warmest Christmas greetings to friends, family and customers of Drake Tavern and King's Corner, located near the Ukrainian Center. Drake's Tavern at 304 York Road and King's Corner at 603 Summit Avenue. Merry Christmas and a Happy New Year. Philadelphia Ocruzna Uprava S.U.K.R.I.N.O.K.A. Shiro vitae all of your members and their families with a great holiday of our Lord and救 us Jesus Christ. May the salvation of Christ bring our families to our families і всій нашій українській спільноті очікувані мир і гаразди. Користуючись нагодою, ми також сердечно вітаємо і щиро дякуємо всім щедрим доброчинцям, які останні кілька тижнів словом і ділом підтримали гуманітарну акцію «Союз Українок Америки». Благослови нас, наш любий Христе, зло побідити силу дай. Засію серця нам бажання чисте, міцно любити рідний край. Щоб Україна могла радіти, Христос родився, словити. Благословенного всім Різдва та щасливого Нового Року. Різдва, вийду я на вулиці свого міста. Подивлюсь я людям в очі, запитаю чого хочуть. І в душі стає так тісно, тісно. Де поділося співчуття, вже немає каяття. Продаємо душу і брениху. Одне питання, що дає ще сподівання, а чому так жити мусим? А я так хочу переддень різдва забути страх. А я так хочу почути пісню that Прослухали чудову нову колядку з Майдану, виконані Софії Федини, слова і музика Софії Федини. Впередень різдва. В неділю 12 січня 2014 року у катедрі непорочного зачаття у Філадельфії у третій годині пополудні відбудеться щорічний фестиваль різдвяних колядок. Щиро запрошуємо всіх. The annual Festival of Christmas Carols will be held on Sunday, January 12, 2014 at 3 p.m. at the Cathedral of the Immaculate Conception in Philadelphia. Everyone is welcome. Спілка Української молоді осередок імені УПА у Філадельфії, має шану запросити вас з родиною на традиційну новорічну маланку при звуках широковідомої оркестри Світанок в суботу 11 січня 2014 року в Українському освітньо-культурному центрі при 700 Cedar Road у Дженкентаун, Пенсильванія. Початок о годині 9 в. Вечора. Дитяча забава буде від години 8 до 9. Квитки 40 доларів дорослі за попереднім замовленням, 45 доларів при дверях, 20 доларів студенти за попереднім замовленням, 30 доларів при дверях, 30 доларів сеньори. Знижка до 50 доларів за цілий стіл. Десять дорослих. Вступ включає повний, смачний, теплий буфет, шампанське о півночі і так званий кеш-бар. За інформаціями і попереднім замовленням, просимо звертатися до Данила 215-620-7462 щиро запрошується всіх прибути на Маланку в суботу 11 січня. Філодельфійська громада в цей напружений для України час, коли чергове злочинна влада хоче перекреслити європейський та демократичний вибір українців. Будьмо разом з нашими братами і сестрами. Підтримаймо Євромайдан у Філадельфії. Завтра в неділю 22 грудня о 2 годині пополудні відбудеться поблизу City Hall в центрі місті 14-го ул. JFK Boulevard демонстрація «Спорт Євромайдан у Україні». «Разом сила! Майдан переможе!» Літопис важливих подій з історії України. 24 грудня 1653 року перемога гетьмана Богдана Хмельницького під Жванцем. 25 грудня Різдво Господа нашого Ісуса Христа за Григоріянським календарем. 25 грудня 1848 року у Львівському університеті засновано катедру української мови і літератури. 25 грудня 1947 року померла письменниця Катря Гриневич. 27 грудня 1876 року народився славетний український тенор Іван Альчевський. 28 грудня 1866 року народився видатний український мікробіолог і епідеміолог Данило Заболотний. А тепер новини з України і про Україну. 19 мільярдів Путіна – порятунок від дефолту ціною суверенітету, вважає експерт. Рішення Володимира Путіна надати Вікторові Януковичу 15 мільярдів доларів у вигляді купівлі українських цінних паперів врятувало Україну від дефолту. Про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода економіст, колишній віцепереджен, прем'єр Володимир Лановий. Водночас він стверджував, що ціною отримання цих 15 мільярдів є поступки у суверенітеті України і посилення розвороту Києва від Європи. Ще невідомі всі подробиці документів, які президент України Віктор Янукович підписав під час цього візиту до Москви, але повідомили про 15 мільярдів доларів у вигляді купівлі українського інських цінних паперів. Які тут є плюси і мінуси для України? Плюси є, не відбудеться дефолт українських боргових паперів на світових ринках, який намічався наприкінці цього року, початку року наступного. Це означало в тому числі, стрімку девальвацію гривні, погіршення поточної ситуації в Україні. Це єдине позитивне, що можна з даного приводу сказати. Негативним є те, що не можна за 15 мільярдів поступових батися у суверенітеті. А сказані в Москві слова про необхідність скоординованої зовнішньої політики двох держав означають фактично підпорядкування у зовнішній сфері Москві і в питаннях економічної співпраці та інтеграції, а також у питаннях політичних позицій і подій. Якщо влада України практикуватиме репресії, мають бути санкції, твердить сенатор Джон Маккейн. 77-річний американський сенатор Джон Маккейн, один з найбільш поважних американських політиків, учасник В'єтнамської війни, він провів 5,5 років у колонії. Починаючи з 1987 року Маккейн обирається сенатором від штату Аризони. Має репутацію і я, Штурба, що не любить російське керівництво. Був кандидатом у президенти від Республіканської партії на виборах 2008 року, але програв через цьому американську суспільство після 8 років керівництва його однопаркійця Зуша Молочого та високі очікування від Барака Обамі. Цими вихідними Макейн спеціально прилетів до Києва, аби на власні очі побачити Євромайдан. Паралельно він підписався під проєктом резолюції Сенату Сполучених Штатів Америки, де міститься пункт про запровадження санкцій проти українських чиновників, якщо вони надалі застосовуватимуть силу щодо мирних демонстрантів, аби показати солідарність працювати за європейський відбір. У неділю Макейн виступив зі сцени Євромайдану, вітаючися із на. Натолком українською мовою та цитуючи їм Шевченка «Америка з вами», завершив він свою промову. «Thank you, USA», проскандував Майдан. Екс-прем'єр України Юлія Тимошенко заявляє про доцільність запровадження демократичною світовою спільнотою персональних санкцій стосовно представників оточення президента Віктора Януковича. Безкінечні переговори з Януковичем взагалі не мають сенсу. Необхідно діяти, необхідно нарешті запровадити санкції проти режиму. Потрібні заборони на в'їзд, їхні рахунки за кордон Треба заморозити. Необхідно, щоб експертні групи у складі дипломатів, слідчих і журналістів розслідували корупційні оборудки клану Януковича, заявила Тимошенко в інтерв'ю німецькому виданню Stern, повідомляє її прес-служба. Експрем'єр наголосила, що з моменту приходу Януковича до влади державні підприємства систематично віддаються у приватні руки на непрозорих тендерах. «Фірми, близькі до сім'ї президента і його синів, постійно отримують доплати. Але ці гроші не йдуть у бюджет. Вони йдуть на закордонні рахунки президентської родини. Європа повинна зробити вибір між европейськими прагненнями українського народу і добробутом корумпованого диктатора. Я переконана, що політики демократичного світу зроблять правильний вибір», – заявила вона. Лідер удару Віталій Крічко наголошує, що вибори президента України мали відбутися в березні 2014 року. Про це він розповів журналістам після дострокового закриття ранкового засідання парламенту. Крічко наголосив, що в цій кризі, в якій зараз перебуває Україна, не час розглядати поточні питання порядку денного. Ми знаємо, що сьогодні єдиний вихід із політичної кризи, в якій перебуває на сьогоднішній день країна, це дострокові парламентські та президентські вибори, додав Народний депутат України. Він нагадав, що на круглому столі президент України Віктор Янукович сказав, що він не боїться дострокових виборів. Так? Хай доведеться на чесних виборах, які повинні відбутися. Я впевнений в тому, що вони повинні відбутися в березні 2014 року, сказав Кличко. Кличко-старший іде з боксу, бо вирішив зосередитися на політичній діяльності, зокрема, брати участь у виборах президента у 2015 році, відзначає сайт WBC. Віталій Кличко веде бій свого життя, цього разу за межами рингу. Він показує всьому світу, що таке серце справжнього чемпіона, ведучи своїх людей боротися на вулицях за людську гідність, права і мир у великій країні, ідеться у заяві Мавриціо Сулеймана, виконавчого секретаря організації. Тягнебок каже: "Янукович зрадив українців". Президент Віктор Янукович зрадив українців, підписавши домовленості в Москві. Заявив сьогодні лідер свободи Олег Ягнивок під час народного віча на Майдані Незалежності у Києві. Цитуємо: ми поженемо Чобанду геть. Тому що Янукович сьогодні зрадив українців, заявив тягнебок, Підписати кредит на 15 мільярдів під державні гарантії, це виявляється, що кожен із нас сьогодні вже винен Москві. Він нібито здав цілі стратегічні галузі, агропромисловий комплекс, космічну галузь, літакобудування, суднобудування. Кінець цитати. У вівторок Росія обіцяла Україні 15 мільярдів доларів комерційного кредиту. Росія розмістилася. У ціних паперах українського уряду відповідну частину своїх резервів із Фонду національного добробуту заявив президент Росії Володимир Путін. Окрім чого, Газпром і Нафтогаз України у присутності президентів двох країн підписали доповнення до контракту на купівлю-продаж поставки обсяги та умови транзиту природного газу на 2029-2019 рік, 19 січня 2009 року. Року. Підписаний документ має дозволити Україні купувати Газпрому газ ціною 268,5 доларів за тисячу кубометрів, тоді як зараз вона становить понад 400 доларів. Тим часом Кабінет міністрів схвалив проект бюджету на 2014 рік. У ньому, згідно із заявами урядовців, передбачено підвищення соціальних видатків, зниження податку на прибуток і відтермінування зниження ставки ПДВ. Лідер фракції Баківщина Арсеній Яценюк заявляє, що ключової вимоги Євромайдану відставки уряду досягнуто не було. Тому мітингувальники розходитися не будуть. Цитуємо, ключової політичної вимоги, відставки уряду ми не досягли. І тому розходитися без досягнення ключової політичної вимоги неможливо. Люди не підуть звідси, сказав Яценюк. За його словами, майдан тепер отримав парламентську підтримку. І ця парламентська підтримка лежить у тій плані. Що треба таке відставити уряд І ми вимагаємо від партії регіонів Прислухатися до народу І відправити уряд у бійсовку, Сказав Яценюк Цитуємо, якщо партія регіонів хоче розглядати закон про держбюджет то ми не дамо їм його розглядати на колінах. Це потребує двох пленарних тижнів. Ми вимагаємо, щоб наступний тиждень був пленарним. І ми розглядали законопроєкт про розподіл сотень мільярдів народних грошей по повній процедурі. І Майдан має в цьому допомогти. Тому зараз парламентська складова нічого не вартує без Майдану, наголосив депутат. Сьогодні Кабінет Міністрів України попередньо схвалив проєкт державного бюджету на 2014 рік. У партії регіонів Заявляли, що парламент і цей документ плянують розглядати завтра. Тим часом директор Департаменту Східного партнерства Росії та Центральної Азії зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Гонард Віганд заявив сьогодні, що Евромайдан не може стояти всю зиму, і українська влада та опозиція мають домовитися щодо пошуку шляхів до виходу з політичної кризи. При цьому, виступаючи на конференції ініціативи Європейського Союзу «Східне партнерство» у Брюсселі, він додав, що Європейський Союз може лише допомагати у цьому процесі, а не вести вперед. Ми дуже активно працюємо з Україною, але ми не можемо очікувати, що сотні тисяч демонстрантів будуть збиратися кожних вихідних, а десятки тисяч бути щодня на на майдані цілу зиму. Українці мають знайти рішення, парламент має вирішувати, має вирішувати круглий стіл. Ми не можемо вирішувати за самих українців. Самі українці мають знайти шляхи в регулювання кризи, наводить слова дипломата агентство Уніан. Така доля антиурядових демонстрантів. У Лучку суд ухвалив рішення щодо активістки місцевого Евромайдану Маї Москвич, які на два місяці одягнуть електронний засіб спостереження. Про це повідомляє «Волинська правда». Слідчі і прокурор у справі вимагали для Москвич домашнього арешту від 19 до 7 годин та використання електронного браслету. Сама «Москвич» не погоджувалася з вимогами слідчих, мотивуючи це тим, що вона згідно Конституції має право на власну думку, а також на її висловлення. Адвокат активістки Сергій Величко стосовно пошкодження його підзахисної портретів президента заявив, що від Януковича не надходило заяву, що він вбачає у діях підзахисної особистої образи. Образа полягала в тому, що Активістка перевернула портрет Януковича. Суд клопотання обвинувачення задовольнив частково, відпустивши активістку під особисте зобов'язання та носіння електронного браслету протягом 60 днів. Також активісти заборонили виїжджати за межі Волені без дозволу слідчого, відвідувати головне місце проведення масових заходів, театральний майдан та повідомляти слідчому про зміну місця проживання чи роботи. адвокат активістки заявив, що він з рішенням суду не погоджується, тож буде подавати на апеляцію. Як від... Відомо, Москвич було затримано за акцію в Луцьку, під час якої мітингуючи несли перевернуті портрети президента Януковича. Така-то доля українських арештантів.